Чорноробочий у каменоловнях. Весна 1911, літо 1911, чорноробочий Донецького содового заводу, місто Верхнє. Осінь 1911, літо 1914, учень двокласного міністерського училища, місто верхня, Осінь 1914, осінь 1915, Учень трикласного нижчого сільськогосподарського училища на станції Ява, Північно-Донецької залізниці. Осінь 1915-го, літо 1916-го. Учень Маркшейдерського бюро Донецького содового заводу, місто Верхня. Осінь 1916-го, осінь 1918-го. Учень трикласного нижчого сільськогосподарського училища на станції Ява. Осінь 1918 зима 1918 Член повстанської робітничої дружини Донецького содового заводу, місто Верхня. Зима 1918-го, осінь 1919 років. Козак Петлюрівської армії. Осінь 1919-го, зима 1920-го. Військовополонений Денікінської армії. Лютий 1920-го, квітень 1921-го. Червоноармієць, курсант військових політкурсів, політпрацівник. Весна 1921-го, осінь 1921-го. Інструктор преси, преціка КПБУ. Осінь 1921-го, осінь 1922-го член Оргбюро «Пролет культу України». Осінь 1922 літо 1923 Студент Комуністичного університету імені Артема. Осінь 1923 літо 1925-го. Робфаківець Харківського інституту народної освіти. 1923 1925 1925, 1941. Літературна робота. Харків, Київ. Літо 1941-го, літо 1944 року. Пропагандист при ЦК КПБУ, старший співробітник Академії наук України, лід працівник партизанського штабу України, військовий кореспондент фронтової газети а з 1944 року – на літературній роботі. Цієї ж хронологічної канви Сосюра дотримувався і в романі «Третя рота», де за кожним виділеним відрізком часу, за кожною датою, цікаві розділи книжки його життя. Про роботу над романом «Третя рота» маємо цінні авторські свідчення, насамперед із архіву поета, а також із розповідей його сучасників, яким, Часто доводилося бути і його першими слухачами, і критиками. Поет майже ніколи не мав творчих таємниць. Міг навіть творити на людях, повністю поринаючи у світ поетичних образів, у чому можемо переконатися, прочитавши цей роман. Одне з найповніших авторських свідчень про історію написання третьої роти таке – я почав писати прозою роман-трилогію про своє життя ще у 1926-30 роках. Уривок цього роману був надрукований в журналі «Червоний шлях», номер 10 за 1926 рік. Вежа роман називається «Третя рота». Перший – Володька, другий – «Крізь вогонь», третє – «Поет». Надрукований уривок був про громадянську боротьбу на Україні про трагічний період моєї молодості. Я відклав його і через 12 років повернувся до нього у 1942 році в Москві. Так як не було машиністки, яка б могла друкувати українською мовою, то я диктував їй на російській мові. Почав з дитинства, ну, вірніше, повернувся до нього, щоб потім писати про роки юності і дійти до старості. Я продиктував машиністці 60 сторінок, і цей початок роману давав читати Клементу Єфремовичу Ворошилову, як моєму землякові. Він теж із третьої роти. І його соратником по громадянській війни був мій дядя Іван Локотош, двоюрідний брат моєї матері, бувшої робітниці патронного заводу в місті Луганську. Товариш Ворошилов прочитав початок роману і побажав мені через Пономаренка успіху. Я передавав рукопис через товариша Пономаренка, у якого був друг по Батрацькій молодості кубанець Сосюра із станиці Брюховецької, де живе половина Сосюр. Товариш Ворошило побажав мені успіху і порадив випустити фізіологічні моменти, що я і зробив. Після Вітчизняної війни Осінню 1959 року я повернувся знову до роботи над романом і в чорновому вигляді закінчив всі три книжки трилогії весною 1960 року. Редакція газети «Молодь України» попросила у мене цей роман, щоб друкувати його з номера в номер газетним варіантом, про що повідомили своїх молодих читачів. Але газетну публікацію було обірвано буквально на першому слові. Вольове рішення одного діяча виявилося сильнішим від бажання молодих читачів Республіки ознайомитися з цим новим в українській літературі і оригінальним твором мемуарного характеру. Адже в той час жанр мемуаристики ще не був таким популярним, як тепер, тим більше – писати гостро і сміливо про недавнє минуле, згадувати добрим, а іноді й критичним словом декого із своїх сучасників. Для цього треба було мати мужність, мужність великого поета. Радості автора, який побачив початок роману на сторінках молодіжної газети, здавалося, не буде меж. Але не меншою була і Гіркота, коли одним телефонним дзвінком було вирішено долю цього твору. Як спомін про ті гіркі часи, залишилася байка Сосюри «Дрозд і Соловей», яка теж дещо додає до історії газетної публікації. Ну, принаймні, допитливий читач може легко визначити, хто ж був тим вольовим діячем, що припинив друкування роману. Дрозд-бюрократ послухав Солов'я і подзвонив в редакцію. Де птиці усі підлеглі, Забороняю я вам друкувати солов'я дурниці. Він націоналіст, усе зазорі лине, в поезіях його не труби, а трава. Його не раз, не два вже били за Україну. Так що у другого отпала б голова, а він не кається і все співа, співа. Та соловей не змовк. Дрозда він не злякався. Він знову заспівав.